السلام الرحمن الرحيم ثم لما نقلت الفلسفة من الأمليونانية إلى العربية وقاض فيها الإسلاميون وحاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالقوا فيه الشريعة خلکو بالک كثيراً من الفلسفت ح مقا د پهته م کو من اطال وم مجررة ثم لما نقل ن الفلس غرض د شار د د ععبارت نه دف د سوالله سوال دا د چې په معقب ک شو شیع معتزله د خپل کلام سره خلط د فلسفه کړه نو معتزله عرب او فلسفه یونانیات یونانیت و نو عرب د خپل کلام سره څنګه خلط فلسفه وکړه عرب د خپل کلام د معتزله او د خپل کلام سره څنګه خلط چا وکړه دو سوال دو این سوال داره یو کلام د متقدمینو بی او بل کلام د متاخرینو بی یو کلام د متقدمینو دے بل کلام دا متاخرینو دے کلام د متقدمینو کې خرځه فلسفه نو او په کلام د متأخرینو علم کلام وعلى کې خرځه فلسفه نو موعارض دلت بیا اعتراض کوي چې متأخرین علم کلام وعلى عرب او فلسفه په یونانيت کې وا نو چې فلسفه په یونانيت کې وا نو د عرب عربو اغا خو کو یونانای نپوئی دو نو علی سنگ ده فلکلام سرحل تا چاوکا ده فلسفین ده رازی جواب تی جواب دا که هر کله چه نکل شو د فلسفین یونانیت تا فلسفا هر کل چه نکل شو ده یونانیت نچا تا عربیت تا یعنی چیک دا چې دغم اعتذلا یا ده متکلمین چکم متاخیرین بی دی آرابی ویلا دا دی جب آرابی ویلا خود فلسفه دو یونانیت نچاتا را نقل شوی و آرابیت دا ناکلی سوکو خالی دومنو زید بنو معاوی خالی دومنو زیدی و کسو اگر او لگی دا آتا فلسفه دو یونانیت نچاتا را منتقل کر آرابیت دا نو دا سوار سی شیشو نو هر کله کړه نه نقل کړه نو مسلمانانو پدی یونانیت کې خوازو کودي قص کړه رات په فلسفو په هغه مثلو کې په کمو مثلو کې چې فلسفو د شریعت مطهرات شي کړه او خلاف کړه نو د کلام سره ډېر فلسفوم نزدې کړه چې د دې هغه مقاصد ثابت شی نو بیا با دی آمقاسی دیزده کی نو بیا قدرت منده کی ده اپسال ده فلسفی اول بازان په فلسفی پوه کی دا غی نروس تو بیا رد پچا بانوی کی پا فلاسفو اپا فلاسفو برد که پاغا مسلو کې په کمو مسلو کې چې فلاسفو د شریعت نه لے خدا ثم لما نقلت الفلسفة ورقلت نقلت الفلسفة عن اليونانية إلى اليونانية إلى العربية وخاذ فيها الإسلاميون أو غوبي ووهل بدك مسلمانون يعني دخلوا فيها بدك داخل شو وحاولوا دي قصة وقدرت على الفلسفة وفلسفة فيما باغ مثالوك خالقوا فيه شريط فلسفة وخلاب كراب كراب شريط نفخلطوا بالكلام دي خالق الكلام سر کسیرم من الفلسفتی دیر د فلسفینا لیو حق قو مقاصد داها چی دی ثابت که چی ازده دا کی داغی مقاصد نو فیعتمد کرو من ایبطال داها نو دیو بیا قدرت منده کی دی ایبطان داده وحلو مجرده دا سیو بسی رازه اله تر اندرده پوری چی دی پا فلسفتی دن دکڑا سی ہی پا علم کلام کے معظم د تبرییاتو او دا الهیاتو وخازو فی الریاضیات اپریاضیاتو کم غوپه و اهله حت تا کا دلایا تمایز د ان الفلسفه د علم کلام د سمربتی توراست چیو د بیان د فلسفینه کنه و استعمال دره علت سمعیات په سمعیاتو ک ان میں کلام کی سمعیات ته بیا په جند چې دار فلسفی کتاب د علم کلام هو کلام المتاخرین و دا کلام د متاخرین رو و هادا کم دا چې خانه فلسفی شی د علم کلام سره امام رازی بیزوی قاضی دا قاضی عبد دا ټول کسان جریدار دي کلام, کلام دا کلام لچار نه متاثرین نو کلام نه متاثرین او کله چته په کلام د متقدمین او کله ته نو دځه پر خوښ ولا کنه هر کلاچ ران کله شوف فلسفه فلسفه وی لیکیه حکمت دا نو دلته به د حکمت تعریف او باغی یو دری اعتراضات دي اغه اعتراضات بدا پکې او بیا تقسیم دے د حکمت بیا تقسیم درچه د باول تقسیم دو ته منقسم کیږي حکمت عملی او نظری او پدvem خ او پدvem حکمت عملیه دغه عملی او حکمت نظری او بل حکمت عملی اول حکمت عملی او دvem نظری او بیا دغه اوله طریق سمون دي او درې دvem هم طریق سمون دي نو ټول هغه سموس شپګ دغه تزکوېما چې د معرفت منګه تبعيات او الٰهيات او ریاضيات تاسو خبره منګه وکړي نو دا به عالم منګه پیژنو چې منګه تقسیمو او په دغه حکمت کې نو دا خبره زکه کومه هر کله شو فلسفه فلسفه ویل کېږي حکمت علم حکمت تعریف دي نو یې علم حکمت دی او هو علم به احوال اعیان الموجودات على ما هي عليه في نطف الامر بحسب الطاقة البشرية علم حکمت هو علم دا علم دا باحوال اعیان الموجودات پا احوالو دا موجودات خارجیو باحوال اعیان الموجودات په احواو د او د ای موجودات چې ضافتې سبت کو موصوف ته بیا احو اییان د موجات خارجی اوله ما یا علیفیف امرې بنا پر هغې الله ماهی چې څنګجی د اخوال په کمې طرق فیف امرې په نفل عمل کې بیاح طاق بشرية په حسب دطاقې بشري مثل۔ الفکو کو دکو کو دا د علم حكممت ممسله یا الفکو میلو خر قو اللتام ف قوبول د خرق د اللتام نه کو نه نه اوسدلته کګوره الفکو کو دته معله مراول فروت پهحوال د موجود خالي مووجو پا آغا طریقی چی پا نفس الامر کم دے سنگا دے پا حسب د طاقت بشری نو دی تاویلے کی گی دا علم حکمت مصالا نو کتاسو تا سو کوائی چاہ علم حکمت تاریخ سشے دے نو تاسو باوائی ہوا علمون بی احوال اعیان الموجودات یعنی بی احوال الموجودات الخارجی علامہی علیہی بی نفس الامر بی حسب دا طاقت بشری پا دی تاریخ احوال تکی دی موجودات ته مذاق شه ده نو دا قانون ده چې په تعریف کې د احوال او کې عوارض ذاتیت نه موراد دي د دې اضافت چې کم شیتو شاقاوي موضوعي نو د علم حکمت موضوع سی ده موجودات خارجیہ علم حکمت موضوع موجودات خارجیہ دا موضوع ده نحو کې علم ب اصول نو یو راف بي احوال او احوال اضافل الكريم التقمد احوال اضافه شعر نكمل شتت شعر يا كلام موضوع يدل منحو موضوع في شعر كلمه لا يدل منحو موضوع في شعر دام ولا لا دالم حكمت شعر دا تاريخ اعاده احوال اضافه يعني دعاري ذاتيه اضافه الموجودات في شعر ندره موجودات خارجيه ده علم في شعر موضوع ده موضوع وسب دي او لري اعتراض پدیدار چې तारीफ ته ال تا حکمت کې تا او تاریف तारीफ د چا دا ال مه نو دا تعریف معنی نه د دوکول لګیر نه وکلم ما هاذا شانو کم تاریف چې معنی نه د دوکول د غیر نه غباطل نو دا تاریف هم سي شری باطل کو برا کو آسان ده کم تعریف چې تا معنی نه د دوکول د غیر نه غباطل اسماعت صغرا کی دا تاریخ مانع نه لري لغیر کول لګیر نه دا و یا کې داخل شو پدې کې داخل شو علم نحوه پدې کې داخل شو چې علم نحوا یا علم علوم عربیت ټولګه کې داخل شو نحوه یو کسر پیو کمعانی او کسي شي بیانه دا ټولګه کې ته داخل شو ولی زکه قدم علومو کې کی بحث کیږي کی د احوال د نفسنه پدې کې بحث کیږي کی د چانه او نفس وې ساو د لفظ وی جاتا خارجی. او ثوت موجود خارجی ثوت موجود سی نو بدی کم بحث شوده احوال و د موجودات خارجیونه د اعتراض د اولی اعتراض خود د اعتراض نه بت جوابو کی اگ جواب بتنا داو کی چی د اعتراض نو اغذکا دایا تراس نواری دی چې په علم حکمت دی ته چې بحث پر کېده احوال د موجوداتونه د احوال د اعیانونه خو به مجرد کونه اعلی ما هی علی کې نقل الامر یعنی علم حکمت دا علم ده چې بحث پر کېږي د احوال د موجوداتونه خو چې تا موجودات به مجردی کونی ها موجودات په نفس الامر واخلی د بل شی اعتبار و سروا نخلی او تروا نه خله او فنحوکه خدای وزع د وازع ایاتباری فنحوکه د چا ایاتباری د وزع ده د علم حکمت علم ده په احوالو د موجوداتو خو چې تل مراول په احوالو د موجوداتو باندې علامة هي على ما هي عليه في نفس الامر بحسب طاقة البشرية يعني بمجرد كونها بمجرد كدل ودى موجودات كده پس كواقل نفس الامر كواقل پا غير دا امر آخرنا پا غير دا امر آخرنا دا نحوة كهو وضع دا واضح ستشعى موتا ختم شده دوهم اعتراض موتاري زوائن وستانا تعريفا دا معنى عنه دا زخول لچانا ده معنی 안내 د دخول لغیرنا او کله ما هادا شانه کوم عارف چې معنی 안내 د دخول لغیرنا په باطل سره تاريفون څه شيره باطل ده ولی معنی 안내 د دخول لغیرنا وه دې زکه معنی د دخول لغیر دې چې دې کای علم کلام داخل شو په دې کې داخل شو علم کلام پکې داخل شو زکه علم کلام کې اوما احوال د ذاتي امور ذکر کیږي چی هغه اموراں پا نفس الامر کی آغا امور سی شئی پا نفس کی نو آغا پا کی تا سی شو آغا پا کے داخل شو نو د اب هم جواب ہوکے جواب دانے چی علم حکمت علم د پا د دا موجوداتی خارجی او خو بی مجرد کونی ها علامہی علیہی فین افسلام په مجرد کې دلو لود دي چې په نفس الامر کې واقعه پخیر ده امر اخر نه او په علم کلام کې به خدا اعتبار او سراخله چې اله مرغله په حواله د موجوداتو اله مرغله مرغله موجوداتو د په نفس الامر کې دي او موافق ده قانون اسلامی سره دي موافق ده چا سره په شهګه هغه نور هغه امور کې په واقعیا کې واخلې او پا غیر ده ملاحظه ده بلشینا پا علمی حکمت کې و ملاحظه ده شئی آخر نکای او پا علمی کلام کے و ملاحظه ده که موافق ده قانونی اسلامیه سره دی او که دی دا قید با پا کسی شئی کائی معتبارائی نو لحاظ کلام تره نیسی شو خارج شو تا سپوشه پا خبرمانی مواردې د اعتراض پسویې درزنه یو کړو ان مه حکومته ان د پهوارو د موجودهتي خارجي او علامه هي علي فرسن الله به حسبه طاقت البشريه په دې موتنزې دراست کې د تاریخ باندې دخول لګا ان د داخل شو په کیسو کا دا نحو صرف معنی او بیان د ټول په کې دا څه دي کې احوال د لغت ذکر کې یل په موجوده خاصه په موجوده دی دي کې مخوال د موجوده خارجي او خارج بیان یمنو یا نه علم حکمت دي ته وي چې من مجرد کونی حمایت علی او اصل و ون اسلامه رواخ نه غیر د امر آخر نه دی کې د و دې رواځي اعتبار دي اب علم کلام کې د موافقت د قانونی اسلاميه دا څه شي بمجرد دی کونی حفل واقع نه چې د احوال د هغه تزون دي د موجودات لري چې د احوال په واقعیا او په نظر امر کې دي سری یوازې دغه نه به مجردي کوني حقیقت واقع نه بلکې د دې سره سره چې موافق وي د قانونی اسلامی سردا کې په کې معتبر دی نو علم کلام دې نتیشه شوકારે درې متره ثنا تعریف د حکمت د جامعانه په خپل افراد لره او کم تاریف چې جامعانه یې خپلو چاله را افراد نو عقل نو اینو دمس شریه باطل عمخ که دو معنی اننده او جامع نه جامعه اننده زکه جامعه نه کر تعریف ته حکمت ریاضی و وته ریاضی او قسم ده ده چا ده حکمت او دته شو خارج ده ته زکه خارج شو ده ته خارج شو که په علم ریاضی که کی بحث کیږي ده احوال و ده عدد نه ده نه ده عدد او عادت خو موجودی خارجین نه ده عدد کوشش نه ده کنه موجودي خارجی نو چې موجودي خارجي نه یعنی امر اعتباری دي موجود پټا کې نه دي به خارج نه نو دا قوت نتیش شو خارج شو د به جواب و ودا عادت اگر که امر اعتباري دي عند المتکلمین خدای عادت امر خارجي دي عند الحکما به عدله امر خارجي دي عند له د حکما او پنځ دا موجود خارجي او د امر سره خارجي نو چې دا موجودي خارجي او د امر خارجي شو نو تاریف د حکمت په 3600 ساډه کې الحمدلله تاس په تاریخ د حکمت کنه او تاریخ د حکمت باندې څوسوالې شوږي زه اول دا چې مانع نه دي او رښتنه دا چې څه نه ده ځان حتی ختم شو جوابم ختم شو بیا حکمت په وقسم لري یو حکمت عملی بل حکمت نظری یو حکمت عملی وی ها ابل حکمت نظری حکمت عملی ستوئی او حکمت نظری ستوئی حکمت عملی دیتوئی چی علم رھاش زمان پا احوال و د د د د د د د د د د د د再见 فعلم رحاش زمان پا احوال و د د د د افعال و د د د احوال و زمن او قدرت او زمان په اختیار کی وی چی علم رحاش زمان پا احوال و د د د د کی اغه امور زمن په قدرت او زمن په اختیار کی وین نو دی توای حکمت عملی حکمت نظری دی ته وجه علم راشی زمن په داسې تیزونو چې اغه د سنه افعال او افعال زمن وین اغه د سره زمن افعال نه او یا زمن افعال خو بی خو زمن په قدرت او په اختیار کې نه زمن په قدرته زمن په څه کې نهي نو دي ته وایي حکمتي نظری نو دي اول ته وایي حکمتي عاملي او دي زم ته وایي حکمتي نظری د اغه غايه اغه استعمال په عمل کې او د دې زم غايه د دې په ومه غارزه د دې زم غارزه اغه استعمال د په قوتي نظری کې استعمال له په قوت کې حکم قوت کې دجلته به دي فکر پیزي کې حالت کې عمل سکيږي دي يو استعمال په عمل اول استعمال او په نظر نو حکمت اول بل څوک اسمه شوبا دي يو حکمت عملي اول حکمتي نظري حکمت عملی دي ته وجهه راوالی په احوال او د داسې امور يار داسې افالو داسې چې زنه چاغد زمنګ په قدرت زمنګ په اختیار کیږي حکمتي نظرې دې ته و چې اله احوال او د داد کیو امور باندې چاغد سره سيار سره فعال او فعال بنا زمنګ فعال او فعال نه یا وي خو سيار قبیله دا فعال نه یا وي خو په قدرت او زمنګ په اختیار کی نه دي اون ته وې حکمتي عملی او بل ته وې حکمتي نظریه حکمتي عملی په دريقه سمره یو تهذیب الاخلاق بل تدبيري منزل او بل سياستي مدينه تهذيب الاخلاق تدبيري منزل اه. او سياستي مدينه وجره حصر په اداره حكمت عملي خو په احوالو د دستي چیزونو کې هغه د قبلي د افعالو نه وکنه ازمن په قدرت زمن په سكي مو کې مو وکنه نو وجره حصر په اداره تهذيب الاخلاق تدبيري منزل سياستي مدينه کته علم راغله او په احوالو د د سيزنو چې عقد شخص واحده نه کاطي کېدلی شي د شخص جانا ليتحلى بالفضائل ويتحلى عن الرذائل چې دې زار په فضائل باندې لېټ کی او زان در رذائل نه اوصا دي د توې تهذيب الاخلاق تهذيب له الا؟ کایلم راغله احوالو د دا داسي چې کاطي کېدلی شوراغي د بارسي شي صدور د شخص واحده نه چې دې ځکه دغه معنی لري چې په فضایل او درزاایلونو نه زنګ او ساتي دته وي تهذیب الاخلاق او کائنات راغله په احوالو د دا داسې امور چې نه کاڅ کې د سذورې د شخص واحد نه بلکې د هغه خلقونه چې شریک په کور کې شریک پچای کې منزل کې دته وي تدبيري منزل تدبيري نو تدبيري منزل دته وي په کور کې به سړی په لار به د وساره سره پلار یا مثلا مداب څنګه د یو بر سره ژوند تیری څنګه خیال بچاتی د خدای را کاور منس کې یاد نور د کور د بندیانو او څنګه تعلقات دي ته وي تدبیری منزل او ک علم راغل او په حواله د داسي امور چې نه کاږي د سودوري د شخص واحد نه نه د شرکاو په منزل نه بلکې د شرکاو نه په ملک په دته وي څاڅدي مدینه د شاتمان رعیه نو ګوره ځاېلم را څنګه ټوپکه به څنګه جوړي کارخانه به څنګه جوړيږي داسلې او تاگیر به څنګه کوي او څنګه باندې کې دا به څنګه کیږي او دا به څنګه کیږي دا ایلم ده په احوال او د دې څومره کنه ګټ کیږي سو دور ده د شخص واحد نه نه شرکاء په منزل بلکره شرکاء او فلا مدینه او شرکاء په ملک او خار نو دېته ویلې کېږي سیاسي عملی په څو قسمه یو تحذیب الاخلاق تدبیر منزل او سیاست مدید <تصفح> حکمت نظری پسو قسماره حکمت نظری کی احوال داغ شیعت تز... علم راوالی تصویق راوالی پا احوال داغ زونو چه آخر سا زمانگ احوال احوال بینا یا ویخو زمانگ پا خودراتا پسکی نئی پا اختیار کی نه نو دا بیا پدری یو تاویلی کی گی حکمتی یو تاویلی ایلاحی او یوتوی ریاضی یوتوائی این حکمتی او دوائیم تستوی او درائیم تستوی و در حصر دار که علم راغلی او پا د و داداسی تیزنو چاگی پا ذهن او پا خارج دوارو که مادا گفتلا پا ذهن او پا خارج او دوارو که مادا گفتلا دیتوی حکمتی تبعیم حكمتي تسوالي <تصفيق> حرات الحكمت كي حكمتي تبعي الفلقو لا يتبل الخرق والالبئام عندهم الفلقو كور روی يون دا كل حكمتي تبعي ده ذكا حوال ثابت شده دسی شئتا شئ اغشي در سر زمان افعال دينه اغشي در سر زمان سره دي فلق زمان فعله او مخي خاف لا قس نستمالون خو زمان فعله وكانادا خو زمان فعله نره قنا نو دا فرق د سره زما فیل فعل نه وي او په ذهن پا دوارو مادا. او په خارج ډول کې کې شي ماده نو دي ته وې حکمتي تبعي او کپدوان کې نه مختلفه ماده ذهنن او خارجن ډول نه نو دي ته ویلې کېږي حکمتي الهي ایلٰهیات او درېم کې سم د کې په ذهن کې نه او په خارج کې غختلا دي ته ریاضی واللی پراضه کې د کوېنا به کېږي که نه کېږي نو پر کورهنا بهه کېږي نو په ذهن ک خو که معذا نه واړي واللی پهخارت کې په معده غوای که نه پهخت کې چې کورممو تهافه کېږي نو یا به د لرګې یا به د اوسپې یار س څخ بهوي که نه که نهوي نوغال کس متوي طب ادي بلکستان توی الہیاں او دې دریم کې سنت سويري ديار نماي خدمت ته وایم راحال عيان موجودات په عالمي عليكم السلام په خاطر د طاقت بشريہ په دی درې سارو یو داس معنی د دخول نه داک شوکه نا حساب وغیرہ زم معنی د دخول لګان نه شوکه کیدای او دریم دا چې دامن د خلک افراد نه په حساب کې خارج شوو نه عدد موجودي خارجي اندل حکما ده دا یې نم جواب وکړه بیا په دوا حکمت یو حکمت عملی دې بل نه ذریعہ وجهه حسن کایلم راغره بخوار ولز جزم ومن چغه دسی افال او دت قدرت زمون په چاکیو په اختیار کیو په دغه حکمت عامری او غایت شیری استعمال په او کجر پره سره افال او شینه اي قدرت زمون تلاند وګورا کنه تاسو په وخت تا کې سوچو نه تاسو دې به سوچ نه نه تاسو ها څلور وخت تا وګورلې چې په وخت تا ګورنه څه کوي یو څه چلو چې ټول اړش نو مطلب دا دی یو چې په تا ګورې یی شرط هم ای اذا جزلهم جا لا تخيرون ساعدا ولا نو ما ده دا د یو څه سبب نه یمې دا د یو عمل زیاتې کنه په بل کې څه زیاتې نظر زیاتې دی د یو کې نظر به معنی فکر حدا نه نو بیا هیڅ عملی عملي ګره کچرت علم راغره او په احوالو ده داسې عمره چکاسکی د صدور دغیره شخص واحدن الی تحلا بالفضال و عن الرذائل تهذیب الاخلاق او کته شرکاک فی المنزل بل کاره تدبیر منزل و ادب السياسه مدیر هيس کیازانو سیاست المدینه دار تو اخکر تسری علم راشی باخبار و ذات تیمور جنکاسکی د صدور شخص واحدنه انه د شرکاک فی منزل بل کری شرکاک وکله او حفته نظری دغدری دغدی یو بک تعبیر بل الیہی بل شیری قال لما راغلو قحوالو دا چیزونو څخه زهنه نو خارجن جوارم آځو وختله سبعي کتوالو کنه وختله الائي او کپا ذهن کي نه مختلفه خارج کي وخته نغيد سوي لكي رياضي فوشپي نو وس الائيات تبعيات رياضيات خو وسو پي جن د درس تو جراغونکو وڅ غور ارکان جنان فلسفه یونان ایتنیله العربيه عربيه تواخذتي الاسلاميون د شپه کې اسلامي خلک او حاول دي قد تقدره علي الفلاسفه ففلاسفه فيما باغ مثلو کې خالقو کې شريعه چې دي په خلاف ده چې کړهو دا شريعه څخه کړهو دا شريعه خلاف په څه کې کړلې عالم قديم دي علی به الله نه پویږي په جزئیاتو متغیر الله نه پویږي په ځان باندې او عالم د الله نه صادر دی بل استرار د قسم خبرې کوي در شریعت خلاف فخلتو بالكلام دي خلق د کرامت سره کثیر مینه الفلسفه ډېر د فلسفینه ليحقق مقاصد هتي زېکه مقاصد نو فتمكنوا من ابطالها او قدرت من دکې من ابطال اعاد ابطال الذين وحلم مجر حلم مجر ها لم حلم مجر حلم ها زان نده لوم ها لوم ها خبر لوم اجمع نبتاکا ها لوم سوکوی ده ها لوم ده ها لوم اجمع نبتاکا زان را تول که و تا جر و را قشن راکا گدا سی بس روانو را بس ده خلط چای کو د فلسفه فوشکا نده سوکوی د ها لوم ده نه حالوم لوم بس ده دواره بسیسته دا دا شيره د مجموعه بس يمشي نه شيرا عبارت په اسمه فعل دي شيره <تصفيق> وحلم مجردا په دي معنی رسواله سوالدار د د هدف ته پارده اما قبل فخلتو بالكلام دا فقې معنی اتخته خلتو بالكلام قبل اخبار دي وحلم مجردا په اشاره اسمه فعل ده په شيره نشه نو د هدف د اشاره په اخبار باندې داسوال جواب و ادعت فلقال الكثره دا یو الكسار اسان جواب درځي کې از رادی کی چکمځه کې باندې دي وایدا شاعت دی راخان ندل تا عادت فالقصا الستشيره کې زم جواب ودا وکه نه دل تک د ما قبل او د ر ما بعد هلم ما جره د ما قبل د ما بعد او ما بین کې مرابطه څه اڤا کوم ځای کې چیر خبر یا وابل انشائی کومه مرابطه کې نن او خیر دی لكي يزيدون يعزو بالغير والإزحاق وبشر عمرن بالعقوة والإطلاع نو مخيم خلط الفلسفية ده حلوم مجرد خلط الفلسفية ده نو مناسبت بالمضموني ده نوعات السيدة درهم جواب دارة يقول حلوم مجرد مخيم خلطين فخلطو بالقلام قالتا كي إنشاد خلط مراد ده إنشاد كم شا مراد ده كي إنشاد خلط مراد ده نوه غوم إنشاد ده ایلا تردی پوری ان ادرجو فیهی معظم و تبعیات چه معظم ده تبعیات یعنی گوئی مسلی ده تبعیاتو اغیر پکی دن نکری وال الهیات او ده الهیاتو تبعیات جمع ده چاره ده حکمتی تبعی تبعیت کانا حکمتی تبیسه تاوی دیتاوی که سلی کلم را گره پا اخوالو ده داسی چیزونو چه آغا تیزونو خو زمانگا اقالا و زمانگا او الٰہیات ستوي چې دواړو کې نه واخذ فی الرياضيات و فی الرياضيات که اخذ و کریازیات ته تو چې ذهن کې نه او خارج کې حتا قریب دا وا چې تمیز به نه راغل د فلسفی نه کنه وې استعمال د دی حالت سمیات په سمیاتو کداټه کټو ک سمیاتو کې نه وې خلق باندې پویډه چې دا حکمت ته او قداېل م کلام ده واهدا هو کلام المتاخرین و دا کلام نه متاخرین نه مخه کرام نه متقدمین او خپل فلسفی په کې تا نو ارسطو د خنت فلسفی س یعنی مخلوق بالفلسفه کلام دا کلام نه متاخرینو دی وصلی الله تعالی و علیا